Három. Semmi nem tudja visszaadni annak az izgalmát, amikor az ember lefordul az autópályáról, vagy bármilyen főútról, és észreveszi a Balatont. Amikor először látja meg, és kémleli a magas fákat, fenyőket, és az alacsony házakat. Vajon melyik engedi először láttatni a kék vizet? Vajon fog-e fújni a szél, hogy eltakarítsa a fák leveleit a szemünk elől annyira, hogy megpillantsuk a Balatont. Megfigyeltem, hogy a víz szagát jóval előbérzi az ember. Szerintem vagy így van, vagy csak annyira szeretnéd már látni, hogy az elméd játszik veled. Érzed a Balaton semmihez sem fogható zöldes, mohás, teli illatát, aztán egyszer csak megpillantod a vízet, és nem találsz értelmes választ arra, hogy mi a fenének akartál innen valaha is elmenni. Én viszont elmentem. Egy jobb élet reményében, a gazdagságért, a szerelemért, a boldogságért, amelyet ideig óráig meg is találtam. Máshol, másban. Még jobban letekertem az ablakot, és kilógattam a fejem, hogy mélyebben beszívhassam a levegőt. Mintha megint kiskamasz lettem volna, akire egy izgalmas nyár vár telekalandal. Anyám mosolygott. Talán ő is arra gondolt, hogy milyen is a gyerekkor. – Először a bolthoz vigyél, oké? Okay? – mondtam. – Nem kell sietni, mert kiírtam, hogy ma zárva vagyok. – Jó, de akkor is kíváncsi vagyok rá. – mosolyogtam rá biztatóan. – Oké, okay. legyen, amúgy is ez volt a tervem. Sok minden átfutott az agyamon, amikor úgy egy órával ezelőtt anyám közölte, hogy van egy boltja a sétányon. Megállva az üzlet előtt azonban tátva maradt a szám. Több is. Először is, ha anyám elmesélte volna, hogy melyik ez az ingatlan, pontosan tudtam volna. Emlékeztem erre a háromszintes épületre a gyerekkoromból, mert sokan sokféle üzlettel próbálkoztak itt az évek során. Volt itt már étterem, amely elég hamar bezárt, mert a pincérek nem bírták, hogy három emeletre kellett felmenniük a tálcákkal, az italokkal és az ételekkel. Mivel az üzlet alapterülete nem széltében, hanem hosszában volt nagy, magyarán... A három emelet egy-egy szintje alig volt háromszor négy méter, vagy valami ilyesmi, így meredek lépcsők emelkedtek minden emeleten, hogy több hely maradjon a székeknek, az asztaloknak és a vendégeknek. A keskeny lépcsőn egy rémálom volt a tálcákkal egyensúlyozni, így rendszeresen repültek a tányérok és a poharak. A pincérek utálták, a vendégek szűknek érezték, ezért bezárt. Aztán volt itt egy játékterem is. Mindhárom emelet tele gépekkel, aminek a törvény vetett véget egy tiltással. A gépeket elvitték, a tulaj tönkre ment. A hely megint bezárt. A leharcolt ingatland fillére adták el valakinek. Próbálkoztak még ruhákkal, szuvenírekkel, de egyik sem volt szerencsés. Mindenki csődöt mondott annak ellenére, hogy maga a bolt jó helyen volt. Nagy volt az átmenő forgalom, Ráadásul közvetlenül a parti sétányon állt, néhány méterre egy szabad strandtól. Sőt, valójában saját partja is volt egy aprós téggel, amit azért tudok, mert egyszer Nórival átmásztunk, hogy nyugodtan tudjunk napozni, amikor tele volt a strand. Egy időben azt beszélték a városban, hogy a hely elátkozott. Sorban mondott csődött mindenki, aki boldogulni szeretett volna vele. Úgy látszott anyám kivétel. Csodálatos helyé varázsolta a lepusztult emeletes helyiséget. Egy régi panzió üzemelt mellette, bár ahogy elnéztem, az sem működött, a főfaláról háblott a vakolat. Lady Lavender, olvastam a cégtáblát, hát, ezt imádom. Csengetett, milord? Tudom, anyukám, más nem néztél egész gyerekkoromban. Imádom a piás öreglányt. A bolt alsó szintjét lilára festették, és a hatalmas üvegablak mögött hívogató kirakat kínált mindent, ami levendulás. Volt itt szappan, csokoládé, fürdősó, illatgyártya, sőt, még kézzel varrott levendulás mintás konyharuha is. Egy biztos, ha én erre tévedtem volna, Tutibe mentem volna pénzt költeni. De mi van a másik két emeleten? Anya, szerintem ez csodálatos. Szorítottam meg a kezét elérzékenyülve. És megy is? Aha, az én kapitalista lányom. Jól van, na, mégiscsak fontos egy üzletnél, hogy termele pénzt. Erről később, most menjünk be. Alig várom. Megkerültük a helyiséget, és hátulról közelítettük meg a bejáratot. Az áruval feltöltött üzlet azonnal rabulejtette a szívem. Nem csak az isteni finom levendula illat miatt, hanem mert minden egyes négyzetméterén ott volt anyám látsága, szeretete és kreativitása. A polcokon kedvesebbnél kedvesebb termékek sorakoztak. Virágmintás fémkannák, apró szobrok, levendulával töltött zsákok, a folnál pedig egy lilára festett asztalka két puha fotellel benne párna, és az asztalon könyvek, és édes-oromájú mécses. Észrevette, hogy a fotelt nézegetem. Tudod, néha bejönnek az emberek beszélgetni velem, ilyenkor leülünk, iszunk egy kávét, akkor is, ha nem vesznek semmit, tudod, lekízni, bólintottam. Annyira hívogató volt a fehér fotel a puha párnáival, hogy attól féltem, ha beleülök, azonnal elalszom. Így nem ültem bele, hanem elindultam a lépcső felé az első emeletre. Ezt a szintet kétfelé választották. Az egyik felében dobozok és áru kapott helyet, az ablaknak tolva egy íróasztallal, számítógéppel és papírokkal. A másik felében egy fürdőszoba. Nem nagy, de hasznos. Zuhanykabin és egy vécé. Praktikus megoldás, dörmögtem. Igen, mert a vásárlók nem használhatják, mivel nem kávézó vagy étterem vagyok, hanem bolt, nem kötelező. Nekem viszont jól jön. Az jó, hogy nem vagy kávézó, anyukám. Jó, érted. És a második emelet, vagy harmadik szint, vagy hogy is mondod? Második emelet, igen, nos, az meglepetés. Kinek? Neked, csacsikám, kiabált és húzott maga utána a lépcső felé. Az ösztöneim veszélyt jeleztek. Úgy éreztem, valami cselszövés tárgya vagyok. Nem véletlenül. A második emeleten ugyanis egy apró lakás volt berendezve. Ezek szerint nekem. Ahogy felértem, a lépcsőn elém tárolt egy hatalmas, egyenesen a sétányra néző ablak, egy kényelmes ágy és egy konyhafülke. Be kellett valljam, hogy tündéri volt. Pont annyi, amennyire egy magamfajta szinglének szüksége van, és az emeletet átjáró fény egyszerűen angyali volt, mint tényleg áldás lett volna a helyen. – Ezt nem értem, anya, – mondtam tétován, ahogy felléptem az utolsó lépcsőfokra. Megfogta a kezem és az ágyra ültetett, amelyen egy fehér ágytakaró fette el a friss ágyneműt. – Akkor gyorsan elmondom, és már kint lesz, aztán megbeszéljük, oké? Okay? – bólintottam. A következő hat hetet egy tihanyi levendula manufaktúrában töltöm. Dolgozni és tanulni fogok. A cég régi beszállítom, és nehezen beszéltem rá őket arra, hogy szállításért cserébe részt vehessek a szüreten és a feldolgozásban. Szóval a nyár nagy részében nem leszek a városban. Mivel te ráérsz, te viszed az üzletet. És mivel a lakásomat kiadtam nyárra, hogy legyen azért pénzem, itt fogsz lakni. De tudom, tudom, millió kérdésed van, de hidd el, mindent kitaláltam és lezsíroztam. Ezzel felállt, mintha minden rendben lenne, és elindult lefelé. Szerinte ezt el is rendeztük, nem volt mit beszélni az ügyről. Ő lelép tihanyba, én meg itt fogok lakni ebben a kis lukban. Bármennyire is tündéri, de csak egy lúk, én pedig nem értek a kereskedelemhez. Ott ültem, és szólni sem tudtam. Hogy mi van? A lépcső aljából még kiabált. Ja, és mivel Tamás elég sok pénzt fektetett a boltba, és a harmada az övé, amikor nincs kedve Pestre menni, itt alszik. Nem fog zavarni, mert a másodikon van egy kempingágy, szóval észre sem veszed. Hogy mi van? Anya! Kiabáltam, és már rohantam is utána. Hallottam, ahogy a hátsó ajtó becsapódik, és anyám már kint is volt az utcán. Nem kellett magyarázni, ahogy melyik Tamásról van szó. Pontosan tudtam.